Radujemo se zajedno sa majkom Božijom i sa sinom njenim, čije se tijelo i krv nude, što ovdje među nama ima sve više istinskih pričasnika. A da su istinski vidi se po izmjenama života, po promjeni odnosa prema crkvi, prema vjeri, prema Bogu i prema bližnjima, Jer sve to pričaš ako se prima braće i sestre srcem spremnim, ono će sigurno projaviti djelstva blagodatna koja se pojavljuju upravo u našim odnosima prema Bogu i prema bližnjem. Radioni koji ne znaju, a htjeli bi da znaju. Koji hoće, a ne znaju kako. Treba naglasiti da površan odnos prema crkvi, ono što je našem narodu danas postalo svojstveno, doleženje kad ko hoće, ostajanje koliko ko hoće, odnos prema postu, ovakav i onakav, dolezak u crkvu po svojoj volji i Pristupanje svetom priječešću kad nama to padne na pamet Moramo nazvati nepravoslavnom sviješću I neblagoslovenim oblikom vjerovanja i ponašanja Zato koristimo ovu priliku da skrenemo pažnju Da svetinji mogu da pristupe Samo oni koji su svetokrštenje u svetoj pravoslavnoj crkvi. Prije neki dan neko reče da po, da postoji sumnja da je ovdje neko od Rimo katolika bio prisutan i ne znam iz kog razloga pomislio da i on može da pristupi svetinji nad svetinjama. Ne može. Da bude prisutan i da bude dobro dočekan u svakom pravoslavnom hramu i domu, da... A Ali svetinji nad svetinjama da pristupi ne može, jer je takva volja Božija i zapovijest gospodnja. Zato svi oni koji nisu kršteni u pravoslavnoj crkvi, bez obzira jesu li krštenje primili negdje drugo, ne smiju da pristupaju svetom pričešću, a oni koji su kršteni, braćo i sestre, Oprostite, ali iskustvo potvrđuje da ovim temama moramo da se bavimo na ovaj način i na ovom nivou i ne stidimo se mi toga, smiravamo se pre situacijom. Ne mogu da pristupaju oni koji se nikad ili nikako nisu ispovjedili kod sveštenika, pogotovo ako je od do danas prošlo mnogo godina u ovakvom vremenu koje navodi na grijeh na mnogo načina. Oni koji su se teško ogriješili smrtnim grijesima, abortusom, čedomorstvom. Oni koji su jednom ili više puta tražili pomoć od djavoljih slugu, vračara, gatara, ekstrasensa, bioenergetičara, astrologa i da i sad ne nazivamo jer ih se namnoživo ko to sve nabrojati i pohvatati dakle sve što crkvom nije blagosloveno a unijeli smo u sebe dok se pokajanjem ne izbaci braćo i sestre nije to stanje za pričašće još nešto mnogo važno brud, blud koji razara narodno biće mislimo i na fizički pad i na ono, ono tele bludničanje preko televizija preko pornografije I na razne druge načine. Sve što nije Bogom brogosloveno u tajni braka, a dešava se bludje, braćo i sestre. Bez obzira što se ne dešava u toku posta. Kako neki znaju da primijete da je sve u redu jer nisu bludničili za vrijeme posta. Post nije vrijeme da se ne bludniče, braćo i sestre. Post je da zbog drugih stvari. Brud je uvijek brud. Brudnik, bez pokajanja, ako se dotakne svetinje, postaće duplo gori nego što je bio. Ako je ima preljubočinaca, pogotovo ako u pitanju sveta tajna braka, a da je pogled i ruke srca pružene ka drugoj ili ka drugom, ne daj Bože i tjelesno, to je smrtni grijeh. I takav ne smije svetinji da se približi, niti da je se dotiče, sem ako hoće da sud sebi jede i pije. I uopšte, braćo i sestre, pijančenje i svaki loš način života, bez potrebe za pokajanjem i promjenom, eto, došli smo da se pričestimo, a ne nam na pamet da mijenjamo život, nije dobro, braćo i sestre. Ovo je svetinje nad svetinjama i njoj kao tako i treba i prilaziti pripremivši se koliko se može. Ako među vama ima onih koji slušaju ovo što pričamo, jer vjerojemo da ima i onih koji čekaju da se priča završi, da bi svoju volju sproveli. Ako ima oni koji nisu spremni, bolje je da pričešće odlože za neki drugi dan da svoju spremnost provjere u razgovoru sa nekim od sveštenika i sa blagoslovom crkve braća i sestre koja nam želi spasenje priđu i prime svetinju na osvećenje i na spasenje a ne na sudi ili osudu ne mora to biti danas to može biti sledeća nedelja u našim hramovima pa i u ovom hramu sveta i božanstvena liturgija se gotovo svakodnevno služuje a nedeljom i praznikom obavezno I svaka liturgija nudi isto pričašće. I sve će crkva da nam omogući da nam bude na spasenje, a ne na muku, na sud na osudu. Zato još jednom vas molimo i kao braća i kao sveštene služitelji koji imaju odgovornost pred Bogom. Jer su nam svetini u predane da ih mi narodu ali da vodimo računa kome i dajemo i da upozoravamo na situacije koje mogu da izazovu probleme. Zato u ime crkve, u ime gospodnje, molimo da, ako smo se spremili postom i pokajanjem, da priđemo. Ako nismo, braće i sestre, ima dana, ima mogućnost da se pripremimo Da ne bude loša u crkvi, nego da uvijek bolji i svjetlih lica i ispunjenih srca i duša. Oni koji budu prilazili, neka prilaze strpljivo, braćo i sestre. Nemojmo da se guramo, nemojmo da pričamo u redu za priječešće o stvarima koje nemaju veze sa temom, smirenom, molitvenom atmosferom, molitvenom dušom strpljivo čekajući da dođemo na red. Sa ove strane prostor će biti ostavljen da oni koji su se pričestili mogu da prođu, ali ne da prođu i pođu kućama, nego da se čekaju da se sveta i božanstvena liturgija završi i da se da konačan otpust. Jer, ko ode sa svete liturgije prije nego što se završi, a pričestio se Bolje da nije ni dolazio, a kako kažu sveti oci, za neke bolje da se ni rađali nisu, jer čine strašan grijeh judinog izdajstva. Pričestiti se, otići iz hrama, prije otpusta, veliki je grijeh, braće i sestre. Pazite se i tog klizišta. Strpljivo sačekajmo da bi se i posle liturgije vidjeli I u sabornom duhu doživjeli ovaj praznik I posle se na prazničnoj trpezi okupili Zato strpljivo čitav dan je pred nama Sva vječnost nam je u rukama Sva vječnost i u ustima Oni koji se budu pričestili Nema potrebe za žurbom Nema potrebe za napetošću Polako, staroženo, onako kako dolikujemo v ambijentu i nama kao pravo pravoslavnim hrišćanima ruke pred svetim putirom majke koje djecu privode neka ih poklope da djeca ne mašu rukama da ne bi došlo do iskušenja odrasli neka ruke drže prekrštene na gudima polako i mirno neka privaze svetom pričešću, mirno braću i sest, bez naglih pokreta glavom, ni naprijed ni nazad, ni lijevo, ni desno Širom otvorenih usta I neka sačekaju da sve što Nih položi česticu Zatvore usta Sačekaju da se obrišu Ubrusom i polakuju Miru vrate na mjesto Sačekavši kraj liturgije Tako da nas gospod vidi Uredne I poredku sklone Da primimo blagoslov na blagoslov Svjetlost na svjetlost Duša da se obraduje Majka Božja da praznuje u ovom njenom danu, vidjevši nas kako se lijepo ponašamo i svetinjama sa strahom i pobožnošću privazimo. Neka tako bude, braći i sestre, potrudimo se svi zajedno.